Rugăciunea 33. Pentru dobândirea nebuniei întru Hristos Aleluia, Slavă, Ție, Tatăl Celeste, iubim și te rugăm, dăruiește-ne nebunia cea întru Domnul Isus Hristos. Ca să le pădăm laudele de la oameni, veșmântul fățărniciei, sămânța ascunsă a iubirii de arginți, închipuirea de sine, acoperământul ca negura păcatelor care orbește ochii cugetului și ai conștiinței să topim în pietrirea inimii ca să dobândim lacrimile pocăinței și smerenia cea antru Hristos care este nebunie pentru cei ce au duhul celumesc dar este înțelepciunea cea antru Hristos prin care se trece printre cursele demonilor și se urcă acea scară la cer. Aleluia, slavă-ți-e, tată Celeste, iubim și te rugăm! Dăruiește-ne nebunia cea întru Hristos, care curăță cartea conștiinței de păcatele trândăviei, mândriei, mâniei, invidiei, lăcomiei, zgârcenii, de neîmplinirea poruncilor ca să strălucească lumina ei, cum a strălucit Domnul Isus Hristos pe muntele taborului, cum vă o sfinții și drepții ca soarele dreptății, ca să te putem cunoaște cu ochii conștiinței și să-i putem cunoaște pe toți sfinții. Aleluia, slavă, Ție, Tatăl Celeste, iubim și te rugăm, dăruiește-ne nebunia cea antru Hristos, pentru că slava sfinților pe care le-a dat-o Fiul Tău cel iubit, ca să fie una, este slava pe care ai dat-o Domnului Iisus Hristos dinainte de veci, și să fie în noi, pentru ca ieșind din sinele nostru în lumina strălucitoare a Harului, ca dintr-o temniță întunecată a trupului în care suntem închiși încă de la naștere și să vedem toată împărăția luminii cu toți sfinții care se odihnesc în ea.